Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum unzila fihi al-Quran hudan lil nasi yubayyinati minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wal rahman Allama al-insan Allama al-bayan Allama al-Quran وأشهد أن محمدًا عبد رسول الله المبعوث والجان اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وسفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذي جاهدوا في كل ميدان صدق اللهم لنا العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Walhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun anda berada, tentu kebahagiaan sebagai umat Islam ialah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagai kebahagiaan yang luar biasa, karena Allah begitu banyak memberikan keindahan kepada diri kita, Wabil khusus. Kebahagiaan Allah memberikan Al-Qur'an Kepada kita Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Akbar. Juga saudara-saudara kami tercinta Majlis Nur Salam Yang berbahagia di studio Sobahu khair Sobahu surur Apa kabar para sehat-sehat semuanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen ya Sama mimbar Nur Salam Alhamdulillah Kerana asyik di Majlis Nur Salam ini dan Alhamdulillah InsyaAllah Terus majlis kita akan berjalan Sesuai dengan begitu Allah SWT Di pagi hari ini Bertambah kebahagiaan kita Kerana di samping kanan kami Hadir seorang kiai besar Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan Alban Istana, Baitul Rahim. Dan begitu banyak ceramah kemana-mana Ke daerah bahkan ke luar negeri Masih juga bisa hadir tempat ini juga belum lagi ngurusin pesantren. Nah, nama pesantren Pondok Pesantren Darul Hasan. Darul Hasan di Banten ya, Banten di Pondok Allahu Akbar. Masih sempat ke saya ke khairan katsiran. Sehat Alhamdulillah. Ustaz ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Begini Ustaz, saya punya nih, punya judul Surga Rindu pada 4 golongan manusia. Al Jannatu Mustaqotun ala Al ila abati nafal. Ya, kira-kira begitu Bu, kira. bisa nanti dijabarkan ya. insyaallah. Ah, sabar dulu. Pemirsa yang berbahagia dan hari sekalian, kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa dan hari-hari sekalian yang berada di studio, surga rindu pada empat golongan manusia surga rindu kepada siapa empat golongan manusia itu tentu sering juga kita mendengarkannya namun kita dengarkan penjabaran dari kiai ini judulnya surga rindu pada empat golongan manusia ah kira-kira begini okay. ya. terima kasih Pak Ghair <tik> faingila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alqail wa, Alhamdulillah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul mu'minin Bersalat dan salam kepada syarif al-Imbiah dan al-Murshidin, Seyyidina dan Mula'na Muhammad. Allahumma ala alaihi wa sallam. Para di veree dan jamaah majlis Nurul Salam yang berbahagia. Kajian kita subuh ini surga dengan tema surga merindukan kepada empat golongan manusia. Atau empat golongan manusia yang sangat dirindukan oleh syurga Temanya bagus sekali Dan mari kita jabarkan Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Al-Jannatu Al mustaqatun ila arba'atin nafari Artinya surga merindukan kepada empat golongan manusia Yang pertama kata Rasul Talil Quran Orang yang cinta Mahabbah, senang Gemar Mempelajari Al-Quran Membaca Al-Quran Menghayati isi kandungan Al-Quran Menghafalkan Al-Quran Dan mengamalkan Al-Quran Itu yang dimaksud Talil Quran Jangan lupa Quran ini bacaan mulia Dibacanya saja almuta'abbidu bitilawati merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala baru membacanya saja itu merupakan ibadah dan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala wow. saya sering mendengar ada orang yang berkata apa itu bentuknya seorang penceramah pada ini apa siapa yang selalu mengatakan Barangkali fahamnya lain Buat apa itu Al-Quran dibaca Kalau tidak tahu artinya nah, Ini merusak nih. Hmm. Ini merusak Bagi umat Islam Yang tadinya gemar membaca Al-Quran Belum sampai keadaan Pemahaman, penghafalan atau pengamalan Dia gemar membaca Al-Quran diberikan paham yang mengatakan buat apa membaca Al-Qur'an kalau tidak ada, tidak tahu artinya akhirnya yang tadinya gemar membaca Al-Qur'an dia berhenti ini bahaya jadi kalau ada seperti ini di tengah-tengah ma masyarakat itu merupakan racun bagi kita bagi umat Islam yang tadinya anak-anak gemar membaca Al-Qur'an begitu dimasuki paham-paham seperti itu akhirnya dia lari nak belajar Al-Qur'an ah kata si anu juga buat apa? Apa namanya? Membaca Al-Qur'an kalau tidak tahu artinya, ini bahaya. Padahal membaca Al-Qur'an, al-mut'abbadu bi Dibacanya saja itu Al-Qur'an merupakan ibadah kita kepada Allah. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, baca Al-Qur'an. Allah. Man arada ayya takallama ma'a Allah Qur'an. Siapa orang yang menghendaki ingin bercakap-cakap dengan Allah, dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, muhadatsah dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, baca saja Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bacaan yang mulia, Al-Qur'an menjadi imam kita. Ini Al-Qur'an memberikan petunjuk bagi kita umat Islam yang beriman, ya dihilati ya memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidup kalau ingin selamat, jangan keluar dari Quran. Petunjuk Allah lewat Al Quran. Bahkan kata Allah di ayat yang lain Wahman man aaradoh an dikri fa inna lahu ma'inshatan wa man aaradoh an dikri fa inna lahu ma'inshatan danka. Siapa orang yang jauh dari ingatanku, tidak senang dengan ingatanku, sudah diperingati lewat Al-Qur'an. Fa inna lahum ma'ishatan danka. Mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Kaya tapi hatinya sempit karena jauh dari Al-Qur'an petunjuk Allah. Oke. Okay. Kalau dulu memang ya kita barangkali uh, orang di Jakarta di mana-mana, kalau habis magrib tuh kedengaran hmm. ya Bismillahirrahmanirrahim. Lampu pakai lampu apa? Tempel ya. Tempel-tempel. Ya? Untuk Pak Kyai betul. Berarti sekarang ini termakan juga itu yang ya. tadi dilarangan. Betul. betul. Percuma baca Quran kalau enggak tahu artinya. Ya Allah. Itu membahayakan bagi ya, anak-cucu ya. kita. Ya. Ya. Ya. Ya. Kemudian setelah kita membaca Al-Qur'an, sudah barangkali tentu ingin mengetahui Artinya. arti makna daripada Al-Quran saya waktu baca surat An-Nisa ayat 9 ya Bu ya hmm. disini Allah mengingatkan kita semua sampai saya menangis membaca ayat itu di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu berbunyi wal yakhsha alladziina lau taruku min khalfihim dzurriyatan dha'ifan khafu 'alaihim falyattaqillaha wal yaqul qawlan sadida artinya takutlah kepada Allah seandainya kalian meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah lemah iman, lemah takwa, lemah ibadah, lemah pendidikan, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah akhlak menangis Pak. Kenapa? Menyentuh hati kita. Ya Allah bagaimana anak-anak saya yang masih kecil-kecil mampukah saya membesarkan anak-anak, mendidik anak menyekolahkan anak suka pesan dengan anak, mengkuliahkan anak mampukah membiayai anak jangan sampai kami orang tua meninggalkan anak dalam keadaan bodoh dalam keadaan lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah ilmu lemah akhlak lemah iman, lemah ibadah lemah takwa yang rugi kita nangis nah itu hikmahnya kalau kita memahami isi kandungan Al-Quran di samping kita baca Al-Quran Masya Allah lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab Al-Quran begitu dibaca wa'idha tuliat alihim ayatuhu zadadathum iman bertambah-tambah iman kita kepada Allah apalagi dibacakan secara indah tartil pakai jawab, jawab, lagu itu jawabul jawab suhaini ada lagu-lagunya itu. memang itu satu anjuran anjurannya. Ya. yang Rasul mengatakan Zainul Quran Nabi aswatikum. Fa inas sautal hasanah yazidul quran husnan. Punya suara bagus. Coba baca Al-Qur'an dengan suara yang indah itu. Itu lebih baik. Di saat kita memandangkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang indah. Jadi kalau usahakan di saat kita al Quran, membaca Al-Quran seperti ini kita paling tidak mempunyai ada Al-Quran terjemah. Ya. Apa ni artinya wal yashallallina lau tarokumin khalfiim luriyatun di'afan khafu alaihim fal yatku wal yakulu kaulan sedida. Begitu dibaca, ya, dibuka takutlah kepada Allah opo gitu ya tukannya seandainya kalian meninggalkan anak cucu zurriatan di'afan dalam keadaan lemah yang tadi sudah saya jabarkan lemah ini lemah ini lemah ini khaufu alaihim kita harus punya kekhawatiran rasa takut rasa khawatir prihatin seandainya kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah maka Kewajiban kita untuk mendidik anak Falyattakullah Agar supaya anak cucu kita Menjadikan hamba Allah yang bertakwa Yang beriman Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal yakulu kulan sedida Ajarkan kepada anak-anak kita Agar mereka berakhlak mulia Bahasa yang santun Lemah lembut Sampai Allah memperingatkan Awas seorang anak Jangan sampai mengeluarkan kata dan kalimat ucapan yang kasar di hadapan kedua orang tua. Fala takullahu ma'ufkan adat ayatnya. Di dalam surat apa itu? Kan sudah di luar kepala semua ini. Ya. Ini Israel ya. Wa qabbar rabbuka allata'abudu illa iyyahu wabilwalidaini ihsanah. Dilagukan lagi? Lagukan lagi dong. Alhamdulillah. Wa qantaram. Bukaan la ta'budu illa iya wa bin walidaini ihsana. Allah Masya Allah Di situ Allah ta'budu illa iya jangan menyembah selain Allah wa bil walidayni ihsana berbuat baik terhadap kedua orang tua kita baca al-qurannya dengan baik dengan tartil kemudian memahami isi kandungan al-quran in <tid> ma yabnuganna فَلَنَكُنْ لَهُمْ أُمَّةً الله وَلَنَنْحُرَهُم مَّا وَنَكُنْ لَهُم قَوْمًا Wafiz leluhama jana hadzul min ar rahm, wqrabir rahmuh ma kamar bayani zahir. Oh, ibu-ibu, perasaan bapak-bapak? Masya Allah, merinding, merinding, mengharukan sekali. Karena kita selama hidup tentu ada kadang-kadang kita membantah, ya. Ucapan orang tua kadang-kadang kita disuruh beli apa, sadang ngomong gak enak ya, apalagi dikasih lagu seperti itu, ah, luar biasa. Rupanya Al-Quran itu memang makhlibnya luar biasa ya, oke okay, ya. Kemudian ada peningkatan, hmm. pertama cara membaca dulu, ya ikhra dulu, ya, ya. ada tahapan ya. Ada juga aneh bin ajaib, hmm. ada orang yang tahu dia artinya ayat ini artinya ini ayat ini artinya ini coba baca Quran belepotan enggak bisa bahkan enggak bisa saya rupanya yang dihafalkan artinya aja ya bagus tetapi Qurannya iqra baca kalau itu terjemahannya Qurannya itu yang harus diiqra dibaca iqra baca Qurannya hmm. Sampai-sampai Di dalam kita sholat Ada satu surah yang wajib dibaca Tidak boleh dibaca dengan artinya yang di Yang di Lapaskan. Apa? Dilafadkan Ya Kecuali dalam hati Surah apa? Fatiha Jadi tidak tidak boleh kita di saat sholat Begitu baca fatihah Hmm. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian baca bismillah segala dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Maha Pengasih Maha Penyayang. <laughs> Allah anu gede. Baca <laughs> <Atas> salat. <laughs> Jadi Qur'annya baca dengan bagus. Dari mulai bismillah sampai walad dhalin itu, coba usahakan jangan sampai ada yang salah. Itu kalau salah baca, kalau saya baca itu dalam kitab Safina ya Safina, Safina ni yang disusun karen oleh Sheikh Nawawi al Bantaih Safina Tunaja. Ya? Itu kalau Iya Kanak Buduwa Iya Kanestain, ya. Kalau dibaca Iya Kanak Buduwa Iya Kanestain, pakai tasdid, ya. Itu artinya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hmm, iya. Tapi kalau bila tasdid Tidak dengan tasdid Dibaca Ya karena emputu <laughs> Ya karena setangin <laughs> Itu artinya kepada sinar matahari Saya menyembah dan kepada sinar matahari Saya minta pertolongan hmm, Gara-gara tasdid itu aja. Tidak. Tidak. tidak Ternyata itu maknanya usyamsi. Dau usyamsi Sinar matahari Cabah Sudah lain makanya satu dalam ayat itu Titiknya kurang Seperti sin dengan sin Beda Kaulan sedida dengan kaulan syadida Walyakulu kaulan Sedida Artinya ucapan yang santun Tapi kalau dibaca Walyakulu kaulan syadida Ucapan yang keras Beda Sedida dengan syadida itu baru taraf membaca lagi. Jadi pengaruhnya apa? Kepada arti juga, kepada makna. Nah, di sini kita usahakan setelah kita baca dengan tertib kepada perintah Allah, warthilul Qur'ana Tertila. Warthilul Qur'ana taurun sila. Allah. Mahuat tertil. Apa mana? At tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf sudah tahu subuan yeah. tahu sudah paham yang kedua ya masih talil quran belum tajwid dulu itu tajwid ah. jadi tartil itu tajwidul huruf membaguskan bacaan Al-Quran kan ilmu tajwid ya yeah. wal akhdhu bit tajwidih Malam yu jauh widil Qur'an Ha'atimun Kan begitu Jadi kalau kita tidak mencajwidkan Membaguskan dalam bacaan Qur'an Berdosa Pertanyaan Ibu Bapak Bagaimana saya masih belepotan baca Qur'annya Kalau masih dalam belajar Insya Allah Allah memaafkan Allah memaafkan Tapi kalau seumur-umur tidak pernah belajar Al-Quran Fateha dalam sholat tidak pernah diperbaiki Bagaimana nanti Ya dalam ibadah kita Dalam sholat kita Yang tidak tahu ilmunya Ya kan Dalam Ibn Hus'an mengatakan Fakuluman Bikiri ilmin ya'malu A'malu hu Mardudatun Latukbalu Mardud Ini harus tahu ilmunya Ibadah sholat Baca Quran juga <Sessizuk> Sekalipun ibu bapak tidak mengerti ilmu Tajwid. tajwid tapi bacaannya bagus menurut hukum tajwid itu sudah memenuhi. Sas. Ya iya roh nah, ustad. Baca enggak gembira riin enggak ngerti tajwid bacanya. Bacanya bagus sesuai dengan tajwid, tajwid? itu oh. sudah. <laughs> Loh, ada ada kebiasaan ya? Ada orang yang paham tentang tajwid, hmm. mengerti ahkamul huruf, ngerti sifatul huruf, ngerti ahkamul mad wal qasri, ngerti semua hukum-hukum bacaan dia Tahu semua Idham, ikhfa, iklam Dan segalanya Tetapi di saat praktek ah Ini kan praktek Belepot Tahan Tahan Tahan Tahan Tahan Tahan Tahan Tahan Tahan Baca Al-Quran Sesuai dengan Hukum Tajwid Sementara dia mengerti Ilmu Tajwid jadi berarti ilmu tajwid dengan prakteknya itu harus sama. Artinya begini. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti hukum tajwid tapi bacaannya bagus, itu lebih baik dibanding ketiban bacaannya tidak baik, ilmu tajwidnya enggak punya, itu rusak. Heeh. <lacht> <lacht> <fazer> <lacht> Doba. <double lacht> <lacht> nah, itu sudah mana. Kemudian yang ketiga, peningkatan baca Pemahaman Penghafalan Masya Allah Di dalam Musabakah tilawatil quran Musabakah hifdil quran uh Ini berat Berat sekali Untuk Seseorang mampu bisa Menghafal Al-quran 30 juz 114 belas Surat Ibu ya? Ya. 114 surat 30 juz 74.000 sekian kalimatan ya. Sekian kalimat 6.600 sekian ayat. ribu sekian huruf. Di otak semua masyaallah kita kagumi orang yang hafal Quran. Kita hormati. Seseorang menghormati orang yang hamilul Quran yang penghafal Al-Quran itu sama menghormati Allah. Nah, oke. Okay. Ingetin udah sampai mana tadi tuh? Hapal, ya. Sabar dulu, mari kita saksikan tayangan berikut ini Pemirsa, andai kata kita membicarakan masalah Al-Qur'an memang tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat. Sangat luas karena al quran Karim adalah mukjizat. Rasulullah SAW Yang betul-betul sebagai pegangan kita Hidup dunia ini untuk menuju akhirat nanti Nah yang kedua bagaimana Yang uh, surga merindukan siapa nih Golongan apa nih Pak okay. Kek Yang kedua para Pemirsa dan jemaah Nur Salam yang berbahagia Surga merindukan Kepada orang yang bisa menjaga lidah Wahafi lilisan Hmm wa lisan menjaga lidah menjaga ucapan bicara kata nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia bicara yang baik tutur kata yang santun yang menyejukkan yang enak didengar tidak menimbulkan fitnah, ya. tidak menimbulkan orang tidak senang akibat kita salah ucap, salah omong, salah bicara. Faliyakul kairan kata Nabi. Kalau tidak mampu faliyakul kairan, aliyas mud diam. Sudah diam saja. Usahakan diam kita emas sekali bicara mutiara, berlian, luwual marjan. Itu sangat dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu pandai menjaga meraksa daripada lisan atau lidah dari ucapan. Kemudian berikutnya yang ketiga syurga merindukan wa muta'imil jian. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu 'ala ta'amil. Orang kaya, pelit, bakhil, qoret, madid, kumad zikir. Iya. Ya. Tidak mau memberi makan kepada orang yang lapar itu termasuk tergolong kategori dicap oleh Allah pendusta agam Wah, memberi Pendusta agama. Aree tak lagi. Ucapan ibu bapa. Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. agama? Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Fadzalikaladhi yadu' al yatim walayhudu' al taamil. Mereka itu Muhammad yang menghardik anak yatim yang tidak mahu memikirkan membantu, menolong, bersedekah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar. Memang pantas jadi orang kaya itu pemurah. Sebaliknya tidak pantas menjadi orang kaya itu bakhil. Sehingga kata Nabi al-bakhil la yadkhulul jannah, orang bakhil tidak, tidak tidak akan masuk surga. Ya Allah. Naudzubillah. Hati-hati itu ya. Oh, hati-hati. Hmm. Jadi daripada orang kaya bakhil tidak masuk surga lebih baik jadi orang jangan juga jadi orang miskin. Ya, ya, ya, ya. <laughs> Tapi memang ringan bagi orang yang miskin. Ya. Kesananya itu ringan. Tidak banyak pertanyaan. Orang pulang enggak bawa apa-apa. Iya, -apa. iya, iya. Pantes sipas kalau orang kaya itu murah tangan. Maka kata Nabi yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang antik ada satu cerita dalam ada satu kampung orang kaya di saat hari raya Aidil Adha berduyun-duyun orang memberikan kurban seekor kambing atau sapi atau apa ini didatangi orang kaya oleh panitia enggak mau hmm. bakhil tutup pintu enggak mau bersedekah enggak mau berkorban pada kata Nabi siapa orang yang berkemampuan man ja wa sa'atan wa lam Kata Nabi siapa orang sesaat itu dia kemampuan untuk berkorban kemudian tidak mau berkorban kata Nabi fala yakrabanna musallana jangan dekati tempat salat. Orang kaya diminta untuk korban tidak mau Begitu ada panitia Pemotongan korban, eh dia keluar, saya minta bagiannya dong. Malu orang kaya seperti. Enggak tahu malu. Enggak tahu malu. Saya minta dagingnya dong, padahal dia kaya, bisa diminta. Begitu juga orang kaya. Di saat bulan Maulid orang-orang pada nyumbang dia nggak mau nyumbang berarti jiwanya miskin itu. miskin miskin begitu Maulid selesai dia nyamperin minta berkatnya dok <laughs> jadi kaya hartanya tapi miskin jiwanya di sini jadi yang kaya itu sebenarnya lesal ginal ginal ordi walakin ginal ginal nafsi orang yang dikatakan kaya bukan karena harta Kekayaan, Tapi orang yang katakan kaya adalah Kaya jiwa Kaya hati Ditopang lagi dengan kekayaan Itu memang yang lebih bagus Pantas kalau orang kaya itu Santo nih, anak-anak yatim piatu Ya 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu Kan pantas Fukor wal masakin panggil 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu Pantes kan Kaum du'afa panggil Ya orang kaya 50 ribu, 50, ribu, 50 ribu. Hmm. ya kan? Ya, yeah. janda-janda tua panggil 50 ribu, 50 ribu, Janda-janda muda panggil 5 juta, yeah. 5 juta, 5 juta. <laughs> Allah pantas. <laughs> <laughs> Jadi al bakhil, bagidum min Allah, oh. bagidum min al nas, bagidum min al jannah, oh. qaribum min al nar. Orang bakhil bin koret bin medit bin kikir bin kumad bin pelit. Itu jauh dengan Allah Jauh dengan manusia Jauh dengan syurga Dekat dengan siksa api Orang yang selalu Memberikan makan kepada orang-orang yang Lapar Ini disangat dirindukan oleh syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Kita boleh ngiri Kepada orang kaya pemurah Di dalam Islam itu tidak boleh hasilkan Ya tidak boleh iri hati kan? Tidak boleh dengki kan? Penyakit penyakit hati yang harus kita jauhi. Kecuali dua hal, lahasa dan ilafisnata ini kata Nabi. Tidak boleh berbuat asyid iri hati, kecuali dalam dua hal boleh kita iri apa melihat orang kaya seseorang yang pemurah Allah, ya Allah kapan ya. saya padahal saat saya banyak kok saya pelit amat seperti si anu itu murah hmm. Nggak boleh ada anak yatim santuni Nggak boleh anak-anak fakir masukin santuni Nggak boleh ada orang kaum jompo santuni Nggak boleh ada kau janda tua santuni hmm. yang kedua boleh iri melihat seseorang ibadahnya takut hmm rajin baca Qur'annya, rajin bangun malamnya. Sementara saya Allah bangun si bangun malam Allah gini juga enggak. Cuma masalah saya selalu 12 maunya si tahajud di Allah, Allah sebab kata Allah wa minan laili fatahajad bihi nafilatan laka asa ayyabakata rabbuka maqama mahmuda wa minan laili fatahajad bihi dan lak asai yan ban yang keempat orang yang sangat dirindukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala wassa'imina fi shahri ramadan orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan ramadan yang penuh dengan berkah di dalam bulan ramadan itu penuh dengan berkah rahmat kasih sayang Allah diturunkan untuk hamba-hambanya yang beriman Nanti di saat menjalankan ibadah Datang di bulan Ramadan Sambut puasa kita dengan Hati yang senang Sebab kata Nabi Iman Haramallahu jasadahu ala nirun Gembira menyambut datangnya bulan Ramadan Allah haramkan jasadnya masuk neraka Ada orang Ya bulan puasa datang lagi Anggaran dapur naik lagi Itu orang yang tidak bersyukur tetapi kita hamba-hamba Allah yang beriman. Masya Allah. Jangankan bapak-bapak. Saya aja senang. Kalau Ramadan datang. Masya Allah. Pasaran naik lagi. Panggilan cerama. Bisa ke Jepang lagi. Di Jepang aja berminggu-minggu. Di sana cerama di Tokyo terus ke Osaka Nagoya sampai ke Sapporo naik kereta yang tercepat Oh iya Shinkansen masya Allah apa Shinkansen Sink. ya itu Balatron nama-namanya maling siang-siangnya <laughs> <Yeah. laughs> kereta yang tercepat <laughs> ya <Yeah. laughs> masya Allah Jakarta Surabaya itu ditempuh dengan 3 jam Allah hmm, kayak apa Allah. tapi senang diantar dikawal oleh seorang Doktor mahasiswa dari Jakarta yang kuliah di sana Jadi senang kita dakwah di sana Di Jepang itu Ramadhan Jadi setiap Ramadhan Kita diundang di sana Dakwah Dengan Al-Quran Gara gara Al-Quran Al Gara Al ya? Al itu makanya Dengan Al-Quran Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawum al-qiyamah syafi'an li'ashabi Baca Al-Quran belum di akhirat memberikan syafaat di dunia saja kita Alhamdulillah. Dengan mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Alhamdulillah. Bisa ke mana-mana. Memang diperintahkan oleh Allah, Fasiru fil om, kelilingi dunia. Lihat orang-orang manusia di alam dunia tapi yang lebih antik lagi ada orang yang keliling dunia tapi belum pernah keliling Ka'bah hmm. Ini salah lagi. Dunia dikelilingi, tetapi Kaabah tidak pernah dikelilingi. Artinya tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Dosa lagi. Soalnya dia pasti mampu, dong Bukan mampu lagi. Bahkan ancamannya berat itu bagi orang yang mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Muhammad: Malakazad dan warahilatan tu balero ilah baytilah walam yahudya falah alaiyyayy muta yahudiyan aonasrania orang kaya tidak mau pergi haji sampai dia mati. Hmm. Sayang uangnya untuk pakai haji. Hmm. Karena tadi bakhil tadi itu, hmm. sayang. Ya, dia mati. Kata Nabi pilih di antara dua. Bisa mati Yahudi, bisa mati Masaud. Nauzubillah. Barangkali ada yang tanya no no no ini pergi mau nanya kiai ke, silakan sekitar al -Quran... <tid> eh. ya, sekitar. Eh. ini mic dong mic-nya ini assalamualaikum bage Waalaikumsalam izin ya dari mana Pak Pondok gede ya ya saya dulu ngajar di Pondok gede iya ini ya. ya, kiai tadi kan yang pertama syurga rindu ke dalam empat golongan. Ya, tahlil Quran. Pertama tahlil Quran. Uh -huh. Di dalam pembahasan dan penerangan, uh -huh. pak kiai uh, bawakan tentang yang di Al Quran dilakukan tadi. Walla takul lahuma, sin, walla tanhar, lahuma, wakul lahuma, kaulan karima. Itu kaulan <tik> karima. Kataan yang baik itu Perkataan ya. yang yang Kataan bagaimana? Yang mbak. Okay. Ya. itu. Yang saya tanya tadi. Ya. Kaulan karima. Kaulan ya. karima. Yang disebut kaulan karima itu ya. apa gitu? Iya iya iya. Ya. Ini didikan seorang anak terhadap kedua orang tua. Bakti anak terhadap kedua orang tua. Ya. Allah berikan tuntunan. Pertama peringatan Allah seorang anak pada orang tua. Fala takul lahuma uphin. Jangan sekali-kali berkata kasar. Ah. Menggetak ya. Walatan harhuma, jangan mencaci maki orang tua. Tetapi kata Allah, waqullahu ma qawlan karim. Bahasa yang santun. Bahasa yang menyentuh. Bahasa yang terpuji. Bahasa yang indah kepada orang tua. Seorang anak terhadap orang tua Bicaralah yang baik Bicara bahasa yang santun Banyak bahasa-bahasa yang santun Bahasa-bahasa yang indah Kita saja Suami terhadap istri, istri terhadap suami Apa manggilnya? Ayat. Ya yang. Aduh. Yang yang terus itu. Hmm. Ya kan? Allazi hmm. allazi aja tuh. Ya. Yang yang yang. Enggak <laughs> pernah seorang suami mengatakan mantan lu kotokan. <laughs> itu kan kasar. kasar. Itu tidak berakhlak. Iya kan? Artinya tidak bagus. Bahasa itu berbicaralah fal khairat yang baik. Jadi qaulan wa kullahu ma qaulan karima, ucapkan dengan lemah lembut. Seorang anak terhadap orang tua Bahkan lanjutan ayat itu Kata Allah lahuma minar Merendah di hadapan kedua orang tua Sembah sungkem Bukan menyembah Tapi sembah sungkem Merendah Di hadapan kedua orang tua Dengan penuh kasih sayang jangan menganggap oh saya jabatan saya tinggi saya orang kaya anak orang tua saya papa ya, atau bodoh atau orang kampung sehingga menjadi berani menyuruh hmm. berani memerintah kan sama tidak ada bedanya dengan pembantu jangan biar bagaimanapun sehebatnya seorang anak tinggi pangkat jabatannya seorang anak sementara orang tuanya papa bodoh dan kampungan tetap ini petunjuk petuntunan Allah waqid lahum janazulliminar rahmah <-tum> harus merendah dia dapat. Lah karena adanya kita kan sebab orang tua. <tum> ya. ya. Maka tidak pantas seorang anak melawan durhaka terhadap kedua orang, orang tua. <tum> anak yang baik itu aku rabbirhamhuma kama rabbayani salila. Dannya selalu berdoa untuk kedua orang tua. Sebab-sebab kedua orang tua lah Bisa lahir pada kita Dan peranan orang tua tidak kecil terhadap Anak, seandainya kita ingin Berbalas budi terhadap kedua orang tua Wah. Ini saya tidak akan terbayar ya, Walaupun tidak akan terbayar. sebesar Sebesar gunung emas pun Karena di saat melahirkan kita Coba kita merenung Bertafakur pejamkan mata kita di saat ibu melahirkan kita harap-harap cemas antara hidup dan mati tanyakan kepada ibu yang melahirkan ibu kita sehingga melahirkan paham sudah ya cukup kan? baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya sabar dulu karena kita akan menyaksikan bayangan berikut ini Pemirsa Televisi Republik Indonesia Dimanapun anda berada dan juga Sahabat-sahabat kami yang ada di studio Andai kata kita bicara masalah orang tua kita Luar biasa Mengharukan Menyesal apalagi orang tua kita Pernah kita sakiti, sudah meninggal Begitu ya, rasa-rasanya Kita ada hanya ada penyesalan Hanya ada penyesalan Dan selanjutnya karena waktu juga Tinggal sedikit, kami bersalahkan Kiyai Ustadudin kami bersalahkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Ustaz Qai ya. Haji Tajud Hasan ya. Narasumber Hadirin hadirat Sekalian yang dimuliakan Allah SWT Sedikit ada kemilisan Di hati Al-Fakir Qai ya, uh, Ustaz Nusaruddin dari Al-Hidayah ya, Jadi misalnya. negara ya. Maaf. Ada kemilisan di hati Qai uh, mengenai Yang dikatakan Kaitannya dengan ku anfusakum wa ahlikum na'am jadi kaitannya dengan apa-apa yang kita saksikan tayangan-tayangan televisi yang seolah-olah menunjukkan Islam tetapi isinya kontennya tidak islami. Iya, mm -hmm. mungkin Nabi tuh beliau sekarang juga menyaksikan perkataannya, sikap lakunya, perbuatannya, pakaiannya pun juga sangat apa ya sangat mengusik hati, Kyai. Nah, kira-kira Bagaimana kita mengsikapinya begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al Quran begitu sayangnya Allah kepada kita orang-orang yang beriman selalu diperingati supaya selamat. Ibu. Apa peringatannya? Kata Allah Ya yahudina amanu koan fushakum wa ahlikum nah wahai orang-orang yang beriman jaga dirimu dan keluarga keluarga ini anak istri ya dalam lingkungan kita termasuk masyarakat bangsa dan negara naruh jangan sampai terjerumus ke jurang kesesatan kalau bapak ibu melihat di layar, layar kaca tayangan-tayangan televisi yang dapat merusak moral akhlak kita dan anak-anak kita ese ya, uyahnya jangan dilihat hmm. jangan suruh melihat jangan nonton matikan, berarti kita menjaga diri dan menjaga keluarga, jangan sampai anak-anak kita meniru, mencontoh pakaian-pakaian yang seloroh memang Masya Allah kadang-kadang ya meskipun dia kemas secara Islam, bicara secara Islam tapi kenyataannya dalam Islam. dalam bentuk yang tidak Islami. memang Masya Allah merinding juga termasuk saya, kalau saya lihat di TV, ya Allah pakaiannya seluruh aman, auratnya wanita segini, ya Allah astagfirullah ya ilahi Allah Masya Allah subhanallah, astagfirullah ya ilahi Allah kata istri saya, Bapak istri Hupar terus tapi mata melotot terus di TV Allah. Oh, nah. Jadi jaga diri kita dan keluarga Bukan kita saja yang ingin selamat Bukan bapak saja yang ingin selamat keluarga Bukan suami istri dan bapak ibu selamat Anak selamatkan nah. Jangan sampai terjerumus ke jurang Neraka selamatkan Berikan pendidikan agama Agar anak-anak kita ini betul-betul beribadah, berakhlak sesuai dengan akhlak Islam. Makasih. Luar biasa pemirsa, apa yang telah disampaikan, kekhawatiran-kekhawatiran yang telah disampaikan oleh Ustaz Mustarud ini memang kenyataannya demikian. Kita begitu banyak sering melihat di televisi, di bioskop atau di mana-mana lah ya, kelihatannya memang sangat mengganggu. Namun demikian tentunya pakaiyah ya. itu kan pelajaran buat kita ya sebab kita kan harus kuat iman kita sebagai cobaan-cobaan -coba. itu kan cobaan juga nah, cobaan juga dan eh, apa tuh mey pekerjaan rumah kita bagaimana kita mensiasati hal-hal yang fenomena yang terjadi pada saat ini semoga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa taala pemirsa televisi berbunyi siar dimanapun anda berada dan juga saudara-saudara kami di studio eh, waktu juga yang Memisahkan kita di dalam acara Mimbalu Salam di pagi hari yang sangat indah ini Semoga pengajian kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menikian sebelum pembacaan doa kami persilakan kepada Kiai untuk memberikan kesimpulannya Wa bila itar fiqh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pebisa dan jamaah Nur Salam yang berbahagia Kesimpulan dari kajian kita subuh ini yang empat golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang empat hal itu moga moga, mudah mudahan kita dapat mengamalkan tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala, gemar membaca Al Quran, pandai menjaga lidah, rajin bersedekah dan melaksanakan ibadah puasa dengan